Harmadik fejezet Nem volt jó éjszakája. Valahányszor lehunta a szemét, híz, merev tekintetét látta közvetlenül a katasztrófa előtt, és újra átélta a szörnyű tehetetlenséget, amivel végig kellett néznie, hogyan pumpálódik ki a férfi száján az éltető vér. A kép még akkor sem hagyta nyugton, amikor már útban a munkahelyére, Eszébe jutott valami, amit sem Curennek, sem sörlinek nem említett. Hayes azt mondta, hogy a felfedezése nem titok többé, hogy már használják is. Akármit jelentett ez, Jason elhatározta, hogy mihelyst beér a kórházba, fölhívja a felügyelőt, de alig, hogy megérkezett, már is mennie kellett a koronária őrzőbe. Brian Lennox állapota súlyosbodott. Nem kellett sokáig vizsgálgatnia, Jason már tudta, hogy nem sokat tehet érte. Az előző napon kért konzílium eredményesen volt valami szívterítő, bár Harry Sernoff még erre a reggelre betervezett egy sürgős koronária vizsgálatot. Már csak egy azonnali sebészeti beavatkozás nyújthatott némi halvány reménysugarat. Brian fülkéje előtt a nővér várt rá. Ha bekövetkezik a szívmegállás, akarja gépre tenni? Már a vesei is kezdik felmondani a szolgálatot. Jason kinemálhatta az ilyen döntéseket, de határozottan közölte, hogy legalább addig életben akarja tartani a beteget, amíg megkapja a koronária vizsgálat eredményét. A további vizitjei ugyanilyen lehangolóak voltak. Rendkívül rossz állapotban voltak azok a cukorbetegei, akiknek egyszerre több szervét támadta meg a kór. Ketten veseelégtelenségben szenvedtek, s a harmadikra is ez a sors várt. Esetükben az volt a legelszomorítóbb, hogy egyikőjük sem emiatt feküdt be a klinikára. A veseelégtelenség a közben alakult kimialat Jason egyéb bajaikkal kezelte őket. A két leukémiás betege sem úgy reagált a kezelésre, ahogy várta. Komoly szívtüneteket kezdtek produkálni, holott légzési nehézségekkel vették fel őket. A két állapot állapota kifejezetten válságosra fordult, s csupán az a két fiatal lány érezte jól magát, akiket hepatitisztel kezelt. Az utolsó betege egy 35 éves férfi volt, akinek a szívpillentyöit kellett kivizsgálnia. Gyerekkorában reumás láza volt. Szerencsére az ő állapota nem változott. A szobájába érve le kellett ráznia magáról Klaudiát. Héz halálhíre alaposan megbolygatta a klinikát, és Claudia már nem tudott hova lenni a kíváncsiságtól. Jason közölte vele, hogy nem hajlandó beszélni az ügyről. De a nő nem nyugodott bele, így aztán Jason kizavarta a szobából. Később bocsánatot kért, és előadta neki az események rövidített változatát. Fél kor lehangoló hírekkel jelentkezett telefonon Henry Szernoff. Brian Lenox koszorú erei sokat rosszabbodtak, de elzárodás nincs rajtuk. Más szavakkal gyorsan és egyenletesen elhatalmasodik rajtuk az érelmeszesedés, ami azt jelenti, hogy sebészeti beavatkozásról szó sem lehet. Szernoff azt mondta, még soha életében nem látott ilyen gyors, messzesedési folyamatot, és engedélyt kért Jason-től, hogy az adatokat följegyezhesse. – Fedol -e nyugodtan, mondta Jason. Szernoff telefonja után néhány percre bezárkózott a szobájába. Amikor úgy érezte érzelmileg fölkészült, feltárcsázta az őrzőt, és kérte a Brian Lennox mellé rendelt nővért. Amikor a nővér odajött a telefonhoz, ismertette vele a koszorú érvizsgálat eredményeit. Aztán közölte, hogy nem teszik gépre Brian Lennoxot. Ebben a reménytelen helyzetben meg kell rövidíteni a beteg szenvedéseit. A nővér egyetértett. Jason ezután letette a kagylót, de még sokáig bámult a telefonra. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor eltöprenget, hogy tulajdonképpen miért is ment orvosnak. Amikor eljött az ebédidő, úgy döntött, hogy személyesen néz utána Hayes poncolási eredményeinek. Nappali fényben a hullaház nem volt olyan kísérteties hely, csak egy öreg leroppant, nem túl tiszta épület. Még az egyiptomi építészeti elemek is inkább komikusak voltak, mint sem tiszteletet ébresztők. Jason mégis elkerülte a holttest raktárat, és egyenesen fölment Margaret fort könyvtár melletti szűk kis irodájába. A nő az íróasztala fölé hajolva elvett éppen, történetesen egy dupla hamburgert. Intet Howardnak, hogy lépjen be, és mosolyogva mondta: Üdvözlöm! Ne haragudjan, amiért szavaró, mentegetőzött Jason, miközben leült. Újra elámult, hogy ez a margarata foglalkozásához képest milyen kicsi és nőies. Nem zavar, felelte a nő. Ma reggel elvégeztem a boncolást Héz doktoron. Hátrahajolt ültében, s a szék halkan megnyikkant alatta. Kicsit meglepődtem, nem rák volt. Hát mi volt? Aneurizma. Aorta aneurizma, amely megrepett, s a vér betört a légutakba. Nem volt ez illetőnek szifilisze, ugye? Amennyire én tudom, nem, rázta a fejét Jason. Minden esetre kétlem. Hát elég különös dolog volt, jegyezte meg Margaret. Nem bánja, ha közben eszem. Percek múlva újabb poncolás vár rám. Csöppet sem bánom, felelte Jason, bár el nem tudta képzelni, hogy lehet itt enni. Az őgyomra bizony kavargott egy kicsit. Az egész házban enyhe halszak terjengett. Mit talált különösnek? Margaret megrágta, majd lenyelte a falatot. Az aorta teljesen megpuhult, szétmállott, ami azt illeti a légcső is. Ilyet még nem is láttam, csak egyszer, amikor egy 114 éves akasztyánt boncoltam. El tudja ezt hinni? Írt róla a globis. 44 éves volt, amikor kitört az első világháború. Meglepő. Mikor kapja meg a mikroszkópos eredményt? Margaret zavart mozdulatot tett. Két hét múlva felelte. Nekünk nincs pénzünk megfelelő kisegítő személyzetre. A metszetek elkészítése időbe telik. Ha adna nekem néhány mintát, amikor bont tanunk elvégezni a vizsgálatot? Nekünk kell megcsinálnunk. Meg kell értenie. Nem úgy értettem, hogy maguk ne csinálják meg, magyarázta Jason. Csak arra gondoltam, mi is megcsinálnánk, időt nyernénk vele. Tulajdonképpen miért is ne? Margaret fölállt, nagyot harapott a hamburgeréből, s intett Jasonnek, hogy kövesse. A lépcsőházon át fölmentek egy emeletet a Bond terembe. A hosszú téglalap alakú szobában négy rózsda álló acélból készült asztal sorakozott, a szobahoz tengelyére merőlegesen. Mindent átitatott a formaldehid és más, kimondhatatlan nevű folyadékok szaga. Két asztal foglalt volt, a másik kettőt éppen tisztították. Margaret, aki teljesen otthonosan mozgott ebben a környezetben, az utolsó falatot rágva vezette Jason-t a mosogatóhoz. Alaposan átvizsgálta a mintákat tartalmazó seregnyi műanyag dugós palackot, majd néhányat elkülönített közülük. Ezeket egyenként a kezébe vette, kihalázta belőlük a mintákat, letette őket egy vágódeszkára, s levágott belőlük egy-egy darabkát, egy késsel, ami gyanúsan hasonlított, hogy mi közönséges konyakésre. Új üvegcséket keresett, felcímkészte őket, formalint öntött beléjük, s a folyadékba potyantotta a megfelelő mintákat. Amikor ezzel megvolt, barna papírzacskóba rakta az üvegcsét, és átnyújtotta őket Jasonnek. Az egész művelet figyelemreméltó határozottságról tanúskodott. Jason visszaérve a klinikára, egyenesen a korbont ment, ahol is a mikroszkópja mellett találta dr. Jason medzent. Medzen doktor, magas, ösztövér férfi volt, aki hatvan éves létére még ma is lefutotta a maratoni távot. Nyomban azzal kezdte, hogy részvétét fejezte ki Jasonnek, azért, amit Hayszel átélt. Nem sok dolog marad nálunk titokban, jegyezte meg fanyarul Jason. Hát persze, válaszolta Jackson. A klinika társadalmi élete olyan, mint egy kisvárosé, a plegykáktól virágzik. A barnazacskóra pillantva megkérdezte. Hoztál nekem valamit? Úgy is lehet mondani, Jason fölvilágosította, miféle minták ezek, majd megkérdezte nem készítenie el Jackson a metszeteket a klinika laboratóriumában, mivel ez a művelet a városiban két hétbe is beletelik. Boldogan vette át a csomagot Jackson. Érdekel egyébként, hogy milyen eredményre jutottunk a heringesettel. Jason nyelt egyet. Hát, hogy ne? Szívrepedés! Évek óta először találkoztam vele. A balkamra szétnyílt. Olyan volt, mintha a szív egész felületét érte volna az infarktus. Sőt, amikor elvágtam a szivat, az volt az érzésem, hogy az összes kosszorúér is meg volt támadva. Évek óta nem láttam olyan súlyos koronári szívbetegséget, mint amilyen ennek az embernek volt. Ennyit, ami csodálatos, megelőző kivizsgálásainkról gondolta Jason. Úgy érezte, védekeznie kell, ezért elmondta Jacksonnak, hogy utólag is megnézte Herring dossziéját, és még akkor sem látta jelét, hogy az alig egy hónapos LKG bármivel is fenyegetett volna. Talán ellenőriztetned kéne a gépeiteket, mondta Jackson. Én mondom neked, ennek a pasasnak pocsék állapotban volt a szíve. Ha érdekel, holnapra készen lesznek a mikroszkópos metszetek. Útban visszafelé a korbond Stanroll, Jason eltöprenged Jackson megjegyzésén. Eddig föl sem ötlött benne, hogy az EKG berendezés elromolhatott. De mire a szobájába ért, el is hessegette a gondolatot. Számtalan jelmutatta volna már, ha a gép nem működne megfelelően. Egyébként is a nyugalmi és a terheléses próbák elvégzésére két különböző gépet használtak. De miközben ezeken töprengett valami más is eszébe jutott. Amikor belépett a klinikára, nyilván hész is átesett egy mindenre kiterjedő, alapos kivizsgáláson. Mint ő, Jason is, és mint mindenki. Átvette Klaudiától a telefon üzeneteket, majd megkérte az asszonyt, nézzen utána volt a dr. Alvin Hayes-nek beteglapja, és ha volt, el neki. Aztán szelli elől elillamva fölment a osztályra. Az egyik ottani titkárnő segítségével megkereste Alvin Hayes-t Ahogy várta, benne volt a szokásos mákos átvizsgálás, amelyet hat hónapja készítettek. Futtában átnézte majd a filmmel felszerelkezve, megkereste a négy röntgenszakorvos egyikét. Sikerült a röntgenszobából kilépő Milton Perlman doktort elcsípnie, s miután elmesélte neki héz halálát és beszámolt a boncolási eredményekről, átadta neki a mellkas filmet. Milton visszavitte a szobába, letette a lencse alá és fölkapcsolta a lámpát. Egy teljes percig vizsgálta a filmet, csak aztán fordult Jasonhez. Itt nincs semmiféle aneurizma, mondta. Az aorta normálisnak látszik, elmeszesedés sincs. Lehetséges ez, el Jason. Így kell lennie. Milton ellenőrizte a filmen lévő nevet és számot. Gondolom, az bármikor előfordulhat, hogy elcseréljük a neveket, de ez esetben kétlem. Ha az emberünk aneurizmában halt meg, akkor az az elmúlt hónapban fejlődött ki nála. Ilyesmiről én még nem is hallottam. Mit mondhatok? Tárta szét a karját, mélton. Jason visszament a szobájába, hogy tovább rágódjon a problémán. Egy aneurizma gyorsan kiöblösödhet, különösen, ha az áldozat érrendszeri betegséghez magas vérnyomás is társul. De amikor megnézte hész leleteit, úgy ítélte meg, hogy mind a vérnyomás, mind a szívhangok rendben voltak. Amikor látta, hogy a leletekben semmi sem utal érbetegségre, tudomásul kellett vennie. Érthetetlen az eset, és csak annyit tehet, hogy megvárja a mikroszkópos metszeteket. Héz talán összeszedett valami különleges fertőzést, ami megtámadta az érrendszerét, beleértve az aortát is. Most először ötlött fel benne, vajon nem egy új és szörnyű betegség támadásának volt-e a tanulja. Zakóját levetve fehér köpenybe bújt. Amikor kiment a szobából, egyenesen belefutott Szellibe. Lemaradásban van, veszekedett vele szelli. Mi újság még? kérdezte Jason, s már indult is az vizsgáló felé. Kemény munkával és némi szerencsével sikerült utolérnie magát. A szerencse annyiból állt, hogy egyetlen új beteget sem kellett mindenre kiterjedően kivizsgálnia, sem a régiek nem jelentkeztek új tünetekkel. Sőt, olyan is akadt, aki lemondta a vizsgálatot, így aztán három órára még lélegzethez is jutott. A délután folyamán egy percre sem tudta kiverni a fejéből a hész ügyet. Most, hogy akadt egy kis szabad ideje, fölment az ötödik emeletre. Itt volt Alvin héz laboratóriuma. Jason arra gondolt, talán hész asszisztensétől megtudhatja, van-e valóságos alapja a doktoráltan emlegetett, szenzációs felfedezésnek. A liftből kilépve úgy érezte, mintha egy másik világba került volna. Amikor kiderült, hogy Héz hajlandó elszegődni a klinikára, az igazgató tanács berendezett neki egy ultramodern laboratóriumot, amely elfoglalta az ötödik emelet jó részét. A lift közelében kényelmes bőrfoteleket helyeztek el, puha bársony szőnyeget borítottak a padlóra, s egy hatalmas üvegezett könyvszekrény, Tel is tele volt a molekuláris biológiával foglalkozó szakfolyóiratokkal. A várohelyiségen túl volt az öltöző, ahol a látogatóknak föl kellett venniük a hosszú fehér köppenyt, a cipőjükre pedig a védőhúzatot. Jason lenyomta az öltöző kilincsét. Az ajtó kinyílt, és ő belépett. Fölvette a köpenyt, a csizmát, majd megpróbálkozott a belső ajtóval. Várakozásának megfelelően zárva volt. Az ajtó mellett csengőt pillantott meg. Megnyomta és várt. Az ajtó fölött, az átláncú tévékamera közelében kigyulladt egy kis vörös lámpa. Az ajtó zümmögve kinyílt, és belépet belépett rajta. A laboratórium két fő részből állt: az első részben mindent fehér műanyag és csempe borított. A középső, tágas telemből az egyik oldalon néhány iroda nyílt. A termet vakító világossággal árasztották el a mennyezeti fénycsövek. Mindenütt bonyolult berendezések álltak, melyeknek többségéről Jason azt sem tudta, hogy csoda. A laboratóriumnak ezt az első részét tömör acélajtó választotta el a másodiktól. Mellette ez a felirat állt egy táblán. A helységben állatok és baktérium inkubátorok vannak. Belépni tilos? A nagy terem egyik széles laboratóriumi padján egy hirtelen szőke nő ült, akit Jason többször látott már a klinika büféjében. Határozott arcénű, kisé hajlott órú nő volt, a haját a homlokából kifésőve hátul szoros konyba csavarva viselte. Jasonnek feltűnt, hogy a szeme ki van vörösödve, mintha sírt volna. Bocsásson meg, Jason Howard doktor vagyok, mondta, s nyújtotta a kezét. A nő elfogadta. Hideg volt a kezem. Helen Brankvist, mondta, enyhes kandináv akcentussal. Van egy szabad perce. Helen nem válaszol, de becsukta a jegyzet fizetét, és tolt egy halompetri csészét. Szeretnék egyet-mást megkérdezni magától, folytatta Jason, miközben látta, a nőnek hátborzongató tehetsége van ahhoz, hogy tökéletesen szenftelen maradjon. Ez, illetve ez volt hészdoktor laboratóriuma, igaz? mutatott körbe Jason. A nő bólintott. És gondolom maga együtt dolgozott Hayes Doktorral. Újabb bólintás, kevésbé észrevehető, mint az első. csizzennek az az érzése támad, hogy már is fölébresztette a nőben a védekezési ösztönt. Feltételezem, hogy már értesült a a kapcsolatos rossz hírekről. A nő pislandott, és Jason látni vette a szemében megcsillanó könnyet. Én ott voltam, Héz doktor, mellett, amikor meghalt, magyarázta Jason, s közben figyelte helent. Attól eltekintve, hogy könnyes volt a szeme, furcsa módon, mintha nem lettek volna érzelmei. Jason eltűnődött, vajon nem éppen így gyászolja a Közvetlenül azelőtt, hogy meghalt, folytatta, azt mondta nekem, hogy nagy jelentőségű tudományos felfedezést tett. Jason hagyta, hogy a kijelentése ott lógjon a levegőben, s várta, hogy megkapja a választ, amire kíváncsi volt. Nem kapta meg. Helen továbbra is csak bámult rá. Nos, valóban tett ilyet? hajolt előre Jason. Nem tudtam, hogy befejezte a mondatot, védekezett Helen, mert hogy nem kérdésként tette föl. Igaz, ismerte el Jason. Csak reméltem, hogy maga mégis válaszol rá. Nagyon bízom benne, hogy maga tudja, mire gondolt, Héz doktor. Sajnos nem tudom, Már mások is jártak itt a kórházvezetéstől, és feltették nekem ugyanezt a kérdést. Sajnos fogalmam sincs, mire célozhatott, Héz doktor. Jason úgy képzelte, hogy sörlé járhatott először Helennél aznap reggel. Héz doktoron kívül egyedül maga dolgozik ebben a laboratóriumban. Úgy van, válaszolta Helen. Volt még egy titkárnök, de három hónappal ezelőtt Héz doktor elbocsájtotta. Szerinte túl sokat fecsegett. Mitől félt, mit fog kifecsegni? Bármit, és mindent. Héz doktor kifejezetten magának való ember volt, főleg, ha a munkájáról volt szó. Kezdek magam is rájönni, hagyta rá, Jason. Igazolódni látta első benyomását, mi szerint hayes az üldözési mánia. De azért tovább ütötte a vasat. Maga pontosan mit dolgozik itt, Brankvist kisasszony? Molekuláris biológus vagyok, mint Héz doktor, csak közel sincsenek olyan képességeim, mint neki. Rekombináns DNS technikákat, kólibaktériumokat módosítok, és így, olyan különböző fehérjéket hozok létre, amelyek irán dr. Hayes érdeklődik. Jason Bolintott, mintha értené, már hallotta azt a kifejezést, hogy rekombináns DNS, de csak valami halvány elképzelése volt arról, hogy ez valójában mit jelenthet. Amióta elvégezte az egyetemet, a tudomány rohamléptekkel haladt előre ezen a területen, de egy valamire azért emlékezett, mégpedig arra a félelemre, hogy a rekombináns DNS-sel kapcsolatos kutatások olyan baktériumokat produkálhatnak, amelyek új és eddig ismeretlen betegségeket szabadíthatnak az emberiségre. Hayes hirtelen halálára gondolva megkérdezte. Nem találtak valami olyan új törzset, amely potenciálisan veszélyes lehet? Nem, válaszolta Helen habozás nélkül. Hogy lehet ebben ilyen biztos? Két ok miatt. Először is, mert nem Héz doktor, hanem én végeztem mindenre kombináns bakteriális munkát. Másodszor, mert mi olyan kóli baktérium törzsel dolgozunk, amely nem tud kiszabadulni a laboratóriumból. Ó, oh, mondta Jason, bátorítóan bólogatott hozzá. Héz doktort a növekedés és a fejlődés érdekelte. Ideje részét azzal töltötte, hogy elkülönítette a növekedési faktorokat a serdülésért és a nemi fejlődésért felelős hipotalamusz, hipofízis tengelyből. A növekedési faktorok fehérjék. Ez bizonyára tudja. Persze, hagyta le Jason, micsoda fura nő, gondolta. Eleinte úgy beszélt, mint akinek a fogát hozzák, de mondta, hogy a tudomány területére jutottak, kifejezetten bőbeszédűvé vált. Hisz doktor adott nekem egy fehérjét, amit én rekombinás DNS technikával szaporítottam. Ez az én dolgom itt. A Petri csészék felé fordult, fölemelt egyet és levette a tetejét. Oda nyújtotta Jasonnek. A csészében szürkés fehér csomók voltak. Baktérium telepek. Helen visszatette a tálkát a helyére. Héz doktort elbűvölte az a mód, hogy a gének működni kezdenek, majd leállnak. Állandóan a kétféle tevékenység, a gátlás és az aktiválódás finom egyensúlyát tanulmányozta, továbbá az, hogy milyen szerepet játszanak ebben a mechanizmusban a gátló fejhérjék, és hogy hol kapcsolódnak a DNS-hez. A növekedési hormon génnyét ő a féle prototipusként használta. Akarja látni a 17-es kromoszom a legutolsó feltérképezését? Hogyne, válaszolta Jason erőltetett mosolyjal. A laboratóriumban megszólalt a csengő, és elnyomta az elektromos berendezések halk Helen előtt kivilágosodott egy képernyő, és megjelent rajta az előtérben várakozó négy ember és egy kutya képe. Jason rögtön felismert közülük kettőt, Shirley montgomery és Michael Curren felügyelőt. A másik kettő idegen volt. Ó, oh, Istenem, sóhajtott Helen és a csengő felé nyúlt. Jason felállt, amikor az újonnan érkezők bevonultak a szobába. Shirley egy pillanatra meglepődött, hogy itt találja jason de ettől még a legnagyobb nyugalommal mutatta be Helennek nek Curen felügyelőt. Miközben az kérdezgetni kezdte Helent, Söldi Karon fogta Jason-t, és átkormányozta a szomszédos irodába. Amikor Jason körülnézett, szinte biztosra vette, hogy ez volt Hayes szobája. A falakat az emberi, nemi szervek fokról-fokra kinagyított fotói borították. A képek a pubertáskori anatómiai fejlődési szakaszokat ábrázolták. Mindegyik fotó, guztusos, rozsdamentes acélkeretben díszelgett a falon. Érdekes dekoráció, hégyezte meg Jason szárazon. Sőli úgy tett, mintha meg se látná a képeket. rendszerint nyugodt arca most aggodalmat és ingerültséget tükrözött. Ez az ügy kezd kicsúszni a kezünkből. – Hogy érted ezt? – tudakolta Jason. Úgy látszik, a rendőrség kapott az éjjel egy névtelen bejelentést, miszerint dr. Alvin Hayesnek kábítószeres kapcsolatai voltak. Átkutatták a lakását, és nagy mennyiségű heroint, kokaint és készpénzt találtak benne. Most pedig megkapták a felhatalmazást, hogy átkutassák a laboratóriumát is. Úristen, Jason csak ekkor többent rá, miért van itt a kutya? És mintha ez nem volna elég, még azt is kiderítették, hogy egy Carol Danner nevű nővel élt együtt. Ez a név ismerős nekem, mondta Jason. Hát, az nem valószínű, jelentette ki Shirley határozottan. Carol Danner striptease táncos nő a Combat negyedben lévő Kabaré klubban. Na, most jól rám pirítottál, kuncogott Jason. Jason, csattant fel Shirley, ezen nincs semmi nevetnivaló. Nem nevetek, tiltakozott a férfi. Csak meglepődtem. Ha te a saját bevallásod szerint meglepődtél, mit fog szólni az igazgató tanács? És ha elgondolom, hogy én kardoskodtam híz alkalmazása mellett, már az is elég kínos, hogy meghalt. Egy-kettőre vége lesz a hírnevünknek. Mit fogsz csinálni? kérdezte Jason. Halvány fogalmam sincs, a Besörli. Most azt az ösztöneim, hogy annál jobb, minél kevesebbet mozdulunk. Mi a véleményed hész állítólagos fölfedezéséről. Az, hogy a pasal szabadjára engedte a fantáziáját, válaszolta Shirley. Az Isten szerelmére elég, ha arra gondolok, hogy kábítószeres ügyei voltak meg, itt ez a strip-tisztáncos nő. Felbőszülve indult vissza a laboratórium központja felé, ahol Kyoren felügyelő azóta is álmerült beszélgetést folytatott Helennel. A másik két ember és a kutya módszeresen kutatták át a laboratóriumot. Jason figyelte őket néhány percig, majd elnézést kért, mondván hamarosan lejár a munka ideje, és még meg kell néznie a berendett betegeket, csak úgy, mint a bentfekvőket. Egyre erősödött benne az a meggyőződés, hogy héz sokkal inkább az idegösszeomlás, mint egy tudományos felfedezés határán volt. De azért hazafelé megállt a könyvtárnál, és kikölcsönzött egy karcsú kis könyvet, amelynek ez volt a címe: Rekombináns DNS. Bevezetés nem szakemberek számára. A csúcsforgalom a szokásos, könyörtelen Bostonra rallivá fokozódott, és amikor egy utolsó halálmegvető fékezéssel beállt a lakása előtti parkolóhelyre, megint megkönnyebbült, hogy megúszta éppőrrel. Fölment a lakásba, és aktatáskáját letette az íróasztalra, a dolgozó szobájában, amely a kis térre nézett. A leveleket veszett szilfák ágas, bogas koronája élesen rajzolódott ki a sötét égbolton. Már elmúlt a nyári időszámítás, és noha csak háromnegyed hétre járt, odakint besötétedett. Jason belebújt a melegítőjébe, végigfutott a Vernon Street-en, a Star Drive-on keresztül, majd az Arthur Fridler Bridge-en, és végigfutott a Charles mellett. Fölszaladt a Boston University Bridge-re, és csak azután fordult vissza. Most kevés kocogó volt, nem úgy, mint nyáron. Visszafelé megállt a Deluca Marketnál, és bevásárolt abból a halból, amit itt mindig frissen árultak. Salátához való mindenféle alapanyagot is vett. S végül egy behűtött palack kaliforniai sártonét. Szeretett főzni, és zuhanyozás után hozzá is fogott, hogy egy kis fokhagymával és nyers olívaolajjal elkészítse a halat. Összeállította a salátát, aztán kivette a bort a mélyhűtőből, ahová előzőleg betette, hogy kapjon egy kis jegelt szamatot. Töltött magának egy pohárral. Amikor mindennel elkészült, ételt, italt tálcára rakott, és bevonult a dolgozó szobába. Így neki készülődve kinyitotta a rekombináns DNS-ről szóló könyvet, és berendezkedett az éjszakára. A könyv első része olyan volt, mint egy ismétlés. Jason nagyon jól tudta, hogy a DNS néven közismerté vált dezoxiribonukleinsav, egy kétszálú csavart fonálhoz hasonló molekula. Bázisoknak nevezett ismétlődő alapegységekből áll, melyeknek az a sajátosságuk, hogy igen fajlagos módon kapcsolódnak egymáshoz. A DNS meghatározott részeit nevezik géneknek és minden gén egy speciális termelésben játszik szerepet. Jason egészen nekibátorodva kortyintott a borból. A könyv jó stílusban íródott, világosan fogalmazta meg a dolgokat. Szerette benne azokat a kis mazsolákat, mint például, hogy minden emberi sejtnek négy milliárd alap párja van. A könyv második fejezete a baktériumokkal foglalkozott, továbbá a baktériumok könnyű és gyors szaporodásával. Kiderült, hogy néhány nap alatt egyetlen alapsejtből azonos sejtek trilliói jöhetnek létre. Ez fontos volt, mert a génsebészetben baktériumok szolgáltak befogadóként a DNS apró aprószilánkiai számára. Ez az idegen DNS szakasz beépült a baktérium DNS-ébe, majd később a sejt osztódásakor létrehozta az eredeti szakaszokat. Az újonnan beépült DNS tartalmazó baktériumot nevezték rekombináns törzsnek, az új DNS molekulát pedig rekombináns DNS-nek. Eddig minden világos. Jason evett a halból és a salátából, majd eleöblítette borral. A következő fejezet valamivel bonyolultabb volt. Arról szólt, hogy a DNS molekulába lévő gének hogyan termelik ki a nekik megfelelő fehérjéket. Az első lépésben egy üzenetvívő RNS-nek nevezett molekula jön létre, a DNS szelvény átírásával. A hírvivő RNS ezután egy lefordításnak nevezett folyamat során irányítja a fehérje felépülését. Jason megint ivott egy kortyot. A fejezet utolsó része, amely elmagyarázta a géneket, kibe kapcsoló bonyolult mechanizmusokat, különösen érdekes volt. Jason felállt az íróasztalától, és a nappalinát kiment a konyhába. Kinyitotta a mélyhűtőt, töltött magának egy újabb pohár bort. Aztán visszament a dolgozószobába, s az ablakból nézte a tér túloldalán lévő szent Margit zárda fényeit. Mindig jót derült rajta, hogy a Boston legfelkapottabb lakó negyedében egy zárda is van. Mondjatok le az anyagi világról, legyetek apácák, vonuljatok vissza Louisburgba. Jason elmosolyodott, aztán hátra nézett a rekombináns DNS-ről szóló könyvre. Visszajött és még egyszer átolvasta azt a részt, amely a génműködés beindulásának időzítéséről szólt. Bonyolult volt és elbűvölő. Fölfedeztek olyan fehérjéket, amelyek gátolják a génműködést. Ezek a fehérjék vagy hozzákapcsolódnak a DNS-hez, vagy arra kényszerítik a DNS-t, hogy földcsavarodva elfedje a szóban forgó géneket. Jason becsukta a könyvet. Elege volt belőle ma estére. Különben is a génműködés szabályozásáról szóló rész volt az, amit öntudatlanul is keresett. Most, hogy elolvasta, eszébe jutottak héj szavai arról, hogy őt elsősorban az érdekli, hogy mitől indulnak be és állnak le a gének. Helen is ezt mondta, csak más szavakkal. Boros poharával a kezében átment a nappaliba. Miközben szórakozottan simogatta a kandalló fölötti meccet üvegfalikart, gondolatban sorra vette a lehetőségeket. Mire gondolhatott Hész, amikor azt mondta, hogy egy rendkívül fontos tudományos felfedezést tett? Pillanatnyilag el akart tekinteni attól, hogy Hész nagyzási hóbortban szenverett. Végtére is világhírű orvos volt, és bámulatosan sokat dolgozott. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy igazat beszélt. Ha valóban felfedezett valamit, annak mindenképpen köze volt a gének kibekapcsolódásához valamint a növekedéshez és a fejlődéshez. Gondolatait egy pillanatra elfelhőzte a nemiszervek fotóinak emléke. Töprengéséből a telefon riasztotta föl. A koronária őrző főnővére volt. Brian Lennox az imént halt meg, mondta. Egy hirtelen felépő roham teljes asszisztóléhez vezetett. Indulok, mondta Jason. Visszatette a kajlót, s miközben elgondolkodott a nővér tudományos szakzsargonján, rájött, hogy ez nem más, mint védekezés az érzelmek ellen. A halál árnyéka megint összesűrűsödött a feje fölött, mint valami kártékony felhő.